Ти, он, бачиш у мене колекцію творів української поезії, проти якої варто було б видавати такі самі плакати, як проти алкоголю та венеричних хвороб, бо вона не менше шкідлива та заразлива. Цю мить двері тихенько відчинились і в шилину спочатку просунув голову, а потім і зовсім увійшов сусідський кіт-нарцис. Чистокровний ангорець, незалежний і пихуватий у поводженні. Він на мить спинився, неуважно глянувши по кімнаті і нечутно попростував до столу. Тпруський, скрикнув Славенко, нагложенучи кота, оце символ мого недавнього занепаду, роздратовано звернувся він до Льови. Я теж зробився, був таким лінивим, випущеним тюхтієм, і ця підла тварина зразу до мене внадилась, цілком справедливо відчувши спільність між собою та мною. І тільки завдяки організованості своєї натури, завдяки здібності і вміню логічно мислити та панувати над своїми чуттями.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 Вона знає про це, урвав його Льова. Вона, можливо, що знає, навіть напевне знає, і я здогадуюсь, до речі, звідки вона про це знає. Їй переказав от той стрижений молодець, з яким я мав нагоду познайомитись у неї, і який одружений з родичкою моєї дружини. Виходить з нього не тільки інженер, але й добрий плетун. Але, зрештою, що й до цього? Їй боляче сказав Льова. Відмовляюсь, будь-що розуміти, роздратовано відповів біохімік. Чи не вона ж сама звільнила мене, так би мовити, від любовних обов'язків в ім'я якихось високих та ідеальних мотивів?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 Жаль шкідливий і смішний. Він породжує дурні товариства проти віві секції, вегетаріанства, пацифізм. А втім, жаль я все таки маю. Ти ж від неї прийшов? спитав він раптом. Льова кивнув головою. Так прошу тебе переказати їй, що я з почуттям глибокого жалю згадую той час, який вона мені відібрала. «Ти жорстокий!» – скрикнув Льово, підводячись. «А ти юродивий!» – відповів Славенко. Льово понурий йшов від біохіміка на жалянську вулицю. Як могла вона покохати цю бездушну істоту? Чому сталося, що не йому, не Льові Роттереві, сповненому найясніших почувань, віддала вона свою любов? «Іноді ми не можемо зрозуміти людських вчинків», – подумав він, і це міркування його заспокоїло Зайшовши до кухні, він постукав у мартані двері. Йому ніхто не відповів. Льову вмить похолов. Він постукав ще, дуже настирливо і знову відповіді не дістав. Невже немає? Він розпачливо розчинив двері і спинився на порозі. О, ні, вона була. В м'якій напівтеверні кімнати, прикрита до пліч пальтом, дівчина спала глибоким непорушним сном, сном великої довершеної стоми. Її груди ледве помітно здіймались, вбираючи разом з повітрям спокій і затишок кімнати. А тепліні її крові, живий дух її єства, осідав її прозорим рум'янцем на щоках. Вона спала. Усім тілом, усім серцем вона поринена в цей могутній спочинок, що з глибини болю підносив на назустріч новому сонцю, що зійде завтра над землею. Льов, заспокоївшись, причинив за собою двері і обережно підійшов до столу. Тут, на аркуші, куди адресу залишив він, унизу дописав. Всьому правда. Далі йому хотілося висловити все те, що бажає їй, але слів він не міг добрати. Та й навіщо? Хіба не відчив вона і сама, прокинувшись завтра вранці? І він тільки додав. Прощайте, Марто. 1930 рік.